Весняний ліс, цвіли на ньому квіти, пронизувала пухнасті крони сонця. «А чому та хата пусткою?» – спитала Христя. Видно, її тривожило життя у лісі, в хижі всіма покинутій. Орда, коли приходила останній раз, забрала ту родину. «А ми? А нас вони не заберуть?» – злякалася. Коли мене зустрінуть, порозбігаються, пожартував. Ти ж бачила, як шляхтич той дав драла? Тобі все смішки, з докором сказала Христя. Тепер вона трималася до нього ближче і це хвилювало, радувало. Це ж пожалів. Казав Петро, що з кримським ханом дружба у козаків. Який Петро? Із Січі. Старий козак. Весною їх тут не буває, Ходять вниз Дніпра на море. Назар лише тепер завважив цю дивну річ. На волості городки іссічі щороку йдуть на зиму, А зараз травень місяць. Ні, щось там справді діється на Запорожжі, Хмара якась збирається. Хотів спитати про те, старого січовика, бо саме прийшли до хати в лісі, та він пропав і сліду не залишив. Пугу-пугу! гукнув, як батько гасло. Не відгукнувся. Мабуть, кудись подався далі. А вчора ж сам запрошував прийти сьогодні, завидно. Тут хтось живе, розглянулося по хаті Христя. Жив той Петро із Січі, Похмуро сказав Назар. Він покладав надії на товариство січовика, на зброю його уміло і вдатно. «А де ж він зараз?» «Хто зна? Пішов кудись?» «То ми з тобою будемо лише удвох?» «Чи то злякалась?» «Чи то зраділа дівчина?» «Може, він ще прийде?» «Вночі тут, мабуть, страшно?» «Не знаю». Досі не ночував, признався щиро. Гляну на другі двері, про всяк випадок. Жаль, що нема мушкета або пістоля. Можуть на нас напасти. Шляхти шляхті нема законів. Мати заплатить чинь, що може вони й вгамуються. Якби могли, вони усіх нас винищили б, чи поробили б бидлом аби була від моря і до моря річ посполита. — Чому вони, Назари, такі жорстокі? — спитала сумно Христя. — Бо суть чужі, загарбники усі, кати примученого народу, а всяк, хто їм противиться, для них бандит і зрадник. — Не знала, що ти такий, — це батько колись казав, признався. Ну, ти влаштовуйся, а я піду огляну наш городок, щоб знати, куди ліпше тікати в ліс, сміхнувся. Обійстя було малею боглю, та все ж утішило, що мало й другі двері. Сіний у двір і тин довкола двору, і повіточку або хлівець. Звідки можна вибратися у березняк, що починався біля стіни і збігав у яр? Хтось тобто добре вибрав місце і не вберігся. Мабуть, не впильнував, а може був оточений. Ординці вміють вистежити і схопити маварканом ще й не таку мізерну здобич. Це шляхта прегвалтовно з гонором панським, а ті – Усем, як звірі. Жаль, що кудись подався козак Петро. Самому, правду кажучи, тут буде мулько. Може, якби без христі, воїн ще з нього кепський. Уперше оце щепився з ворогом, Та й то в нестямі милу свою рятуючи. Тут кожен був би Іллєю-муромцем. Вийшов у сіне. Спатиме, звичайно, тут. Повз нього ніхто не війде в хату. Віконечко таке мале, що не пропхнеться. Двери візьме на засув, ще підіпре. Ще вчора він не мав і гадки, що нині буде ховатись тут і мислити про оборону. Власне, він теж козак. Хай лісовий, зелений ще, та все ж козак. Той шляхтич, певно, його вже шукає, розказує, який він лотр і розбишака. Щоб виправдати свою ганебну течу, Він намалює його таким страшним і дужим, Що воєводи його об'явить поза законом. Муситиме ми тепер іти на Запорожжя Або кудись на Слободу, Коли б не Христя знав би, Куди податися. Хата була вже чиста і прибрана, На ліжку білів ліжник, На покуті стояв маленький образ у рушнику, Стіл був накритий, Обрусом на жерці біля печі висів дівочий одяг. «Ти все це принесла в одному вузлику?» – почудувався. «Вузлик же був важкий», – сміхнулася. «Сказала б, допоміг би. Нема того, щоб згадатись. «Я при тобі роблюся безнем», – стихли. І раптом Христя кинулася. «Там хтось іде». Назар метнувся в сіни й швидко взяв на засув двері, слухав важку ходу й поволі виймав із піхом шаблю. Гість був один. Якщо за ним нема нікого слідом, то це не так і страшно. Поторсав двері, гмикнув. Що за лиха година? пробурмотів. Ішов же, не замикав? Це той козак, який ото на торзі шепнула дівчина, що тихо вийшла в сіни. І копза з ним. Ти звідки знаєш? Бачила скрізь щілину біля вікна. Назар відкинув засув і відчинив старенькі двері. Це ви? гукнув здивовано, побачивши січовика, який навчав учора його вояцькій мудрості. «Малий Скалій!» – сміхнувся Запорожеця. «Я подумав, шляхта взяла мої палати». За кілька днів Кобзар Петро приніс з-подолу, куди ходив щоранку, чудесну просто новину. До воєводи Київ примчав гонець із Корсуня і розповів таке, у що пан Януш не міг повірити. Богдан Хмельницький Вийшов із Запорожжя з добірним військом та кримчаками, які прийшли на поміч козакам, і в двох кривавих битвах зрубав у пень хоруви польські, очолювані коронним гетьманом Потоцким. Ну, почалося, радів Петро не в змозі заспокоїтися. Він то сідав, то схоплювався на рівні, то падав знов на лавку і брав у руки кобзу.